Награнь нібито самої себе, і я боюся ступити крок, щоб не вбитися без нього. Я вже не чую в собі ні жалю, ні злості. Я за ці дні і ночі вмерла, але останнє, що я мушу зробити, комусь сказати, щоб мене поховали без заповіту і без нього усе своє завжди носила з собою, то тепер і заберу з собою, щоб ні одна собака не здогадалась про мій гріх. Діти мене не засудять, а собаки не сміють носити мої кістки брудними завулками і пустирищами. До ранку ще є час, і я подумаю, кому довірити свою останню волю. А може не треба нічого робити? Лише відкрити газові крани на кухні і крізь зачинені вікна, ковтнувши перед тим оцих Тридцять таблеток фенобарбіталу. ПЕЕС Коли серед ночі, а це таки була ніч, два по два, варварські дзвінки вистрілили сперед покою. Я шукала в комірчині сокиру, щоб прибити карниз у спальні, зірваний різким рухом минулої ночі. Я хотіла дотриматися до ранку при ясному розумові. І через те повинна була щось робити фізично. Перед тим я ще змусила себе перебракувати у шафі всі речі. Літнє до літнього, зимове до зимового. Я посортувала старі фотографії і перетела від полюка, сервіза, Розпакувала ящик із господарськими інструментами, вимила підлогу передпокої і на кухні, викинула з балкона забуту ним сорочку і пляшечку туалетної води, зробила зачіску і знову склала валізу, так наче вранці повинна була сідати в поїзд на варну. Хоча ні, я навіщо склала на дивані лише пару білизни, зубну щітку, пасту і мило, ложку, кружку, рушник, носову хустинку, зошит, ручку і передсмертне фото Василя. Ні, трохи не злякавшись з нічного дзвінка, я хвилько стояла удвоє зігнута над щойно розібраним ящиком із інструментом, із затиснутою у правій руці сокирою. Як тільки дзінок повторився знову, не випускаючи сокири із рук, я відімкнула двері. «Ти чекала мене, сусулько?» весело запитав молодий жеребець з порога, затискуючи під пахвою пошарпаний віник із зів'ялих і переламаних гвоздик. Дихаючи перегаром і обдаючи дорогими жіночими парфумами, і з розпростертими руками він ішов на мене, відтісняючи на кухню, далі на балкон, усе більше затискаючи між незаскланими рамами і мотлухом, скинутим на підлозі. Бачиш, ще сонце не зійшло, а я вже тут. Але я мало не зламав собі голову, поки домовився з тими митниками. Ти ж знаєш, які вони паскудні, коли хочуть здерти бакшиш. А потім там ще була якась облава, дорогу перекрили, хтось із тюрми утік. «Та хрени з ними, я вже тут». Він тарохців по зупину, а я слухала, рушаючи з місця, але не чуючи слів. Уперше на передранковому літньому балконі я побачила, який він красивий чоловік, якого я чекала три доби. Я не зводила очей з його худої видовженої постаті, зарослого нічної щетиною обличчя, з водянистих маленьких очей, з жирних слідів помади, на блідоголубій сорочці, у вузьку смужку і свіжого червоного засосу між правим вухом і шиєю. Крізь прозору нагрудну кишеню просвічував надірваний квиток перепуска нічний клуб «Біла ворона», що знаходився у 300 метрах від мого будинку. Я не пам'ятаю в деталях, що було далі. Лише пам'ятаю, що тоді я його убила. Правою рукою з сокерою. Вранці хтось привів міліцію, Забачивши струмій крові, що сочився на вулицю З котрогось балкона. Щось було потім і ще, але я нічого не пам'ятаю. Навіть не пам'ятаю, як я опинилася у цій загоротованій кімнаті на два ліжка. Не знаю, чому майже щодня до мене в гості і завжди у білому халаті приходить моя однокурсниця Люда, що практикувалась на кафедрі психіатрії.